Запливати далеко, бо тут вже уся медицина безсільна буде. А у противному випадку, якщо за один раз не вилікуєте їх усіх, то що надо буде з'їлить? Правильно, умнічка, приїжджати із ними сюди на слєду год. А поки конець лекції. Отдихайте спокійно далі. «На що немає правди?» Із циклу «Прощавай, Суржику» Бо є такі історії, які зараз заборонені. Бо кому розкажи, то подумають, що стріха розсунулась Раніше за таку просто б шльопнули А тепер ті, хто їх знає, просто самі собі не вірять Або як після того могло життя не пропасти Думають і не вірять, якби навіть про їх і в газеті прочитали Не хватає не хватає правди розказати про таке, як це людей гнали беззбройних по мобілізації на ворожі кулемети, щоби їх добувати в бою і обретить проти врага. Це вже зараз я потроху починаю розуміти, що в Сталіна не було патронів на Україну. Раз їх голодовкою, панімаєш, не викусив, думає він, об'явлює війну Гітлеру і проведує її на територію України. Отак любив чужими руками і патронами жар загрібать. Прокосив Гітлер усю Україну, а вона ще жива. Оце панна стоящему страшно, каже Сталін, що їх і фашизм не бере, а ну і тих, хто остався, знову на кулемети по жіну. І почав Україну назад собі визволять». І тих, хто живий, остався знову, об'являє на мобілізацію, і знову на кулемети жене з голими руками «Навіщо?» – кричать ті «Оно скільки автоматів трофейних уже є, дайте ж нам який» «Неположено», – їм відповідають: – «надо добити оруж'я в бою» Отак, як цілими селами мобілізували, так і цілими селами і поклали а тих, хто якось живим прикинувся, одразу ж заставили своїх земляків закопувати. І рили вони рови більші за і носили туди оцих постріляних доти, доки не божеволіли. Тоді їх відпускали, бо хто ж тепер їм повірить на слово, що вони таку правду знають. Тільки один я, дурак, не здурів, І щоб не болтав язиком, мене призивають у піхоту. І що саме інтересне, дають мені гвинтівку і патрони до неї, і не трофейні які-небудь, а все наше, смазане. Ой, чую біду, думаю я, щось тут не так. Бо війна пішла вже в інший бік, вже для неї і Україна кінчається. І от скрізь, де ми б не наступали, я там бачив ще живих наших людей. Як так? думав Сталін. Ось зараз вже Польща почнеться, а Україна не ліквідірована. не порядок. І от раптом нас усіх починають пересрідотачувати. А потім, коли вже знову сосрідоточили, починає я чути навколо себе рідну мову. Сині землячки навколо. Цілі їх полки, о, думаю, почалося. А сам думаю, ну чого було мені з уляною не женитися? Чого я, дурак, до війни не міг це зробити? Чого я її і спитував? Коли нас беруть ночою і перекидають, потім іншою ночою скритно ще раз. Ніч красива, як у Гоголя. І підганяють нас усіх, під протитанковий ров. Такий, якого ми ще на початку війни копали. А тепер нам його і штурмувати. Таке мене тоді нехороше перечуття охопило. Бо ров а танки чомусь на нього не йдуть. І хоч ми тепер маємо вже зброю, але що ти з твою трьохлінейкою проти рову зробиш? Ну от ждемо. Хто грамотніший, той Розсуждає, ну, нам спішить нікуди, чого це питаю, бо треба знати закони війни, спершу мусять підігнати сюди бога війни, артилерію, вона пролежить бреж у цьому рові, і на військовому участку